Líktur um himnaríkjó húsbónda einn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingarsinn. Hann samdi við verkamennina um denar í daglön og sendið þau í vingarsinn. Síðan gekk hann út um dagmál og sá aðra menn standa á torginu yðjulösa. Hann sagði við þá, farið þér einnig í vingarðin og ég mun greiða yður sandjördlögn, þeir fórum. Aftur gekk hann út um hádegi og nón og gjörði sem fyrr. Og síðdegis fór hann enn út og sá menn standaðar. Hann spyr þá, hví hými þér hér yðjuleysir allan daginn? Þess vara, enginn hefur ráðið þoss. Hann segir við þá, farið þér einnig í vingarðin. Tegar kvöld var komið, saði eigandi vingarðsins við verkstjóra sinn, kallað þó á verkamennina, og greið þeim kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðunir voru síði og fengu hér sinn denar. Þegar er fyrstu komu, bjögust þeir við að fá meira en fengu sinn denarinn hér. Þeir tóku við og fóruð að mögla gegn húsbúnda sínum. Þeir söðu, þessi síðustu hafa unnið aðeins eina stund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 En á þreiðja degi mun hann upprýsa. Þá kom til hans móðu þegar sepötuðu með sonum sínum, löyt og vildi byrja hann bónar. Hann spyr hana, hvað viltu? Hún segir, látu þess tvo sýni minn að setja þér við hlið í ríki þínu, annan til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jésu svarar, þið vitið ekki hversi þið byrjaðið, Geti þýtur ekki þann Kallegg sem ég á að drekka? Það segja viðan, það getum við. Hann segir við á, Kallegg minn munur þýt drekka, en mitt er ekki að veita hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það er fyrirbúð að föður mínum. Þegar hinn er tíu herði þetta, græmtist þeim við bræðuna tvo. En Jésús kallaði þá til sínumælti,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 Þegar þeir fóru frá Jericho, fylgdi honum mikill mannfjöldi. Tver menn blindir sáttu þar við veginn. Þegar þeir heyrðu að þarfæri Jésús, hrópuðu þeir Herra, miskunna þú okkur, sónur Davís. Fólkið hastaði á þá að er þegðu, en þeir hrópuðu því meir, Herra, miskunna þú okkur, sónur Davís. Jésús namstaðar kallaði á þó sagði,